Hebreiðabréfið sjötti kafli Þess vegna skulum við sleppa byrjandafræðslunum krist og snú okkur að fræðslunni fyrir lengra komna. Við þurfum ekki að byrja aftur á undirstöðuatriðum eins og að trúa og guð og hverfa frá breytni sem leiði til döða, kenningunum skildnir og handa yfirlagningar, upprysu döðurra og eilíman dóm og þetta mönnum við gera ef Guð lofar. Ef menn hafa eitt sinn verið upplýstir og nótið hinnar himnesku gjafar, fengið hlutdeild í heilugu manda, reynt Guðs góða orð og fundið krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, er ógerlegt að láta þá snúa við og yðrast. Þeir er að krossfesta svoan Guðs að nýju og smána hann fyrir allra augum. Jörð sú er drukkið hefur í sér regnið, sem á hana fellur hvað eftir annað, og ber gróður til gags fyrir þá sem yrkjana fær blessun frá guði. En beri hún þyrna og þýsla er hún ónýtt. Yfir henni vofir bölvun og hennar býður að lokum að verða brendt. En hvað ykkur snertir, þið elskuð, þá er ég sannfærður um að ykkur er betur farið og þið nær hjálpræðinu þó að ég mæli svo. Guð er ekki ránglátur. Hann gleymir ekki verki ykkar og kærleikanum sem þið auðsinduð honum er þið þjónuðuð hinum heilögu sem þið þjónuð enn. Ég óska að sér hvert ykkar síni sömu ástundan allt til enda, þar til von ykkar rætist. Gerist ekki sljó, breytið heldur eftir þeim sem trúa og eru stöðulinn og erfa það sem Guð hefur heitið. Þegar Guð gaf Abraham fyrir heitið, þá sór hann við sjálfan sig. Það sem hann hafði við engan æðri að sverja og sagði, sannlega mun ég ríkulega blessa þig og stórum markfalda kyn þitt. Og Abraham öðlaðist það sem Guð hafði heitið honum er hann að við beðið þess með stöðuglindi. Menn sverja eð við þann sem æðri er. Eðurinn er þeim staðfesting og bindur enda á öll andmæli. Með því nú að Guð sína þeim sem fyrirheiti var ætlað enn skýrar hver ásitt væri óraskanlegt, þá ábyrðist hann heit sitt með eiði. Það er óhugsanda Guð þarir með lígi og því er þetta tvent sem er óraskanlegt mikil uppörfun fyrir okkur sem höfum leitað að í þeirri sælu von sem við eigum. Þessi von er eins og akkeri fyrir sálina, tröst og örugt og nær alla leið inn fyrir fortjaldið þánga sem Jésús gekk inn og opnað okkur leið þegar hann varð eðstiprestur að eilífu að hætti Melkísetex.